Da, am revenit în platou, ni s-au alăturat șase reputații analiști. Va intra alături de uh, noi într-un dialog, uh, domnul Liviu Dragnea. Voi avea un dialog cu domnia sa pentru dumneavoastră, așa cum am avut și marțea trecută și în urmă cu o lună de zile. I, uh, în platou uh, va fi, este deja Oana Stănciulescu. să bună, Oana, bine venit. Bună Profesor seara. Alexandru Radu, bună seara, domnule bună profesor, seara. bine ați venit! Domnul Hore Alexandrescu, bună seara! Bună bine seara, venit, bună seara! Maestre. Nicola Domn, bună seara, bună bine seara. ați venit, bonsoar mesie. domnul Florian Bichir, bună seara, nu bun o să vă dau cuvântul doar la pauza, cuvântul vă promit, domnule pentru că uh, scorul l cu lună Și bineînțeles, Laura Chiriac, sărât una doamnă, bun bine seara, ați bun. venit, pentru următoarele două ore vom fi împreună cu de reputația analiști. Ni se uh, rămâne de, de asemenea alături de noi domnul Ion Meioniță, domnul Valeriu Turcan, domnul Octavian Hoandră și domnul Oreste Teodorescu. Vom să spuneți-mi, domnule Alexandru Radu, cum vedeți aceste alegeri și care sunt învățămintele care au trase până acum? Acum, cred că învățămintele, mă rog, e, e puțin prea de vreme să discutăm, poate, despre ele, dar, din punctul meu de vedere, la o privire globală, aș spune că, în ansamblul rezultatele au confirmat așteptările. Vorbesc, mă refer la ierarhie, la ierarhie, întâi și întâi. Dar în același timp sunt, cred eu, trei, sau pot fi considerate trei surprize. Prima este scorul major al Partidului Social Democrat, 40 spre 5% din votul popular. Sigur, vorbim de estimări, de un exit, de exit poll Dar mi-aduc aminte, nu, aici, în urmă cu o săptămână, foarte puțini dintre noi puneau de un PSD peste 40% la uh, 100%. Uh, mai degrabă mergeam pe ideea unui astfel de scor tradițional. Oricum, 45% dacă se certifică și prin uh, numărarea oficială a voturilor, este cel mai bun scor înregistrat vreodată de Partidul Social... Cu amendamentul că noi am vorbit de o participare la votata trecută de Sigur, peste 45%, corect, ceea ce nu a mai fost, mare, a da, fost o participare sub 40%. Nu, Asta, doar să spun că, din, să argumentez, de ce e o surpriză acest scor uh, uh, mare. Uh, o a doua surpriză, din punctul meu de vedere, este scorul mic al USR, sociologii spuneau de poziția unui scor variabil între 7-8, dar și 15%, a argumentând că nu există un istoric, că nu un istoric al acestei formațiuni și nu certifică deci, sau mă rog, nu ne spune nimic acest scor despre o posibilă, o extindere a noi formațiuni la nivel național. Și aș mai spune Că o surpriză este și uh, confirmarea, mă rog, ierarhiei, dacă vezi din această perspectivă, dar o, este intrarea cu circa 6% a, uh, partid, a ALDE în, în uh, Parlament. Despre învățăminte spun foarte repede în, acum două lucruri. Uh, avem un, un rezultat, avem un vot popular, în ideare, încă o dată spun că se confirmă acest exit poll, uh, care pare contradictoriu, care pare cel puțin, mă rog, paradoxal. Dacă vreți, pe de o parte, cetățenii români confirmă, votanții confirmă pe prima poziție în opțiuni un partid, Partidul Social-Democrat, criticat pentru lipsa de reformă, lipsa de modernizare, dacă vreți, în general... Dar, în același timp, nu creditează cu un scor mare ceea ce puteam numi formațiunea antisistem, noua formațiune, Uniunea Salvați România, dar, dar, face totuși electoratul român, cetățeanul român, votantul, face totuși, dacă vreți, un gest, ne dă un semnal sancționând Partidul Național Liberal, cel de la care, sigur, probabil așteptau o mai mare forță în ceea ce s-a fi reforma politică, reforma partidelor. Așa prinde o Da, aici. <coughs> Mie mi se pare că electoratul a spus foarte lipit. De ce? Încă din primăvară, dar se pare că partea dreaptă nu a prea fost nici auzit, nici înțeles cred că e pentru prima oară când electoratul nu de dreapta, ar mai de buluc să voteze rău cel mai mic. Nu le-a plăcut un candidat, nu le-a plăcut o ofertă, nu au mers la vot sau au sancționat, am văzut chiar prețele de socializare, buletine de vot, în care să, am văzut că vine, vin previziunile noastre, ar trebui să plece oare. <laughs> Deci electoratul I-a spus PNL-ului ce are de făcut Încă din, din vară La alegerile locale, cel puțin în București Unde cred că scorul va fi și mai mic Decât la alegerile locale PNL-ul însă fie n-a înțeles, fie n-a auzit Fie nu a ascultat despre Ce este vorba E un partid care a demonstrat Că nu se deschide către cetățeni Un partid închis O ruptură între um, Cetățeni și leadership-ul Partidului care cred eu că în loc să se reducă această distanță, s-a accentuat în ultimele luni, deși părea că PNL-ul am... este primul partid care încearcă să se reformeze. Cred că electoratul, mă bucur să spun că electoratul începe să se maturizeze, electoratul de dreapta, că dacă ne uităm în partea stângă, electoratul de stânga nu are mari pretenții de la partidul pe care îl votează, e un electorat stabil, loial, de adevărat însă că și campania PSD-ului a fost una extrem de bună, și campania de comunicare și strategia de campanie, iar Liviu Dragnea a făcut probabil ce au spus consultanții, dacă îl mai ținea vreo două, trei zile pe ponta, îl scotea la în public cred că ar fi scăzut scorul PSD-ului, însă l-au ascuns pe punta, l-au ascuns pe ghiță, a plecat, au plecat câteva personaje mai dubioase din PSD să facă acel partid inițial cu, sco cu scopul de a ajuta PSD-ul, dar s-a văzut că, deși are o televiziune, n-a reușit să convingă cetățenii, Aștept cu, cu mare interes ce se va întâmpla de mâine încolo. Am auzit o declarație a Alinei Gorghiu imediat după ora nouă care spunea că încă se joacă, nu mai știu ce se joacă, nu înțeleg ce se joacă, din câte în, vedem cu toții, în are cum să mai crească PNL-ul astfel încât să facă o majoritate parlamentară am tot adunat, nu știu dacă vouă au ieșit altfel de calcule, PNL plus USR, ambele partide cu scoruri mai mici decât uh, se aștepta. Uh, Alde, probabil că cu toate frământările din interiorul Alde uh, nu va merge spre PNL. UDMR-ul nu este suficient și uh, aștept cu mare interes ce se va întâmpla cu Traian Băsescu și cu, uh, cu PMP-ul. Traian Băsescu care numărătoare, a declarat, La numărătoare doar poate a intrat și cu ajutorul voturilor da, din viață. Da, care a declarat că a tu funcția de prim-ministru din cauza PNL-ului. Deci așteptăm scorurile. pe Marta Trambosiș. A așteptăm scorurile finale ca să vedem Simița, uh, Simița. Și s-a făcutu Simița la București. Nu știm. Ar vrea, cred că-s pe să aflân ce a făcut Teodor paleologul, dacă le-a luat un loc liberalilor, ce a făcut Cernea și Elena Udrea. Probabil că la Cernea și la Teodor paleologul s-au dus, din câte am văzut eu prin mediul în care mă învârt, s-au dus destul de mulți liberali, dezamăgiți de PNL, s-au au votat în, pe paleologul și pe Remus Cerna. Și o întrebare importantă, cine va fi propunerea PSD de prim-ministru, la fel, un răspuns pe care eu îl aștept cu mare interes. Păi ne-a dat, scuzeați-vă, ne-a dat răspunsul domnul... Da? Păi poate le întrebăm în seara asta și care da, e răspunsul. Da, da, păi, în prima declarație pe care a dat-o la ora 21 după ora 21, la o întrebare a unui ziarist, a răspuns ceva de genul că lupta politică pe care adversarii au creat-o între Dacian Cioloș și Liviu Dragnea s-a încheiat ah. cu Victoria sau Până, cu frâște, da să că Doar o, -mi o mică, mică scuzați mă uh, spuneați de electoratul de dreapta nu știu dacă electoratul de dreapta înseamnă și electoratul USR Păi aici, e de dreapta pe asta da. vreau să spun eu acum. Adică nu, știu. nu știu. Adică mă tem că lucrurile sunt, apropo de învățăminte, sunt mai profunde în... Dacă credeți că de, de atent. mai Păi că stânga în România are 90%? Nu mai nu, sunt electoratul mai de dreapta în România. doar că trebuie să fim, sau mă rog, să mai studiem ce da. analiza în alegate Domnule de de Alexandru. Alexandru. Adică și În primul rând, eu mă bucur că ați adus panoua la acolo. Așa că spuneam săptămâna trecută că mi-e teamă că va fi participare slabă la vot și îmi pare rău să constat că am avut dreptate pentru că motivele din punctul meu de vedere privesc în primul rând guvernarea Cioloși care a fost un dezastru absolut și în al doilea rând felul în care s-a conceput legea campaniei electorale. Vă aduc aminte că în urmă cu două-trei săptămâni noi am încercat să dezbatem aici problema asta. Probabil că la ora asta PNL-ul, înainte de orice analiză, trebuie să analizeze Comisia de Cod Electoral condusă de domnul Mihai Voicu. De acolo a plecat totul. Totul a plecat de acolo. Și când vă spun totul, să aveți în vedere că, dincolo de faptul că legea a fost întoarsă, dar în lege, bine trebuie să ne aducem aminte din luna martie sau aprilie, când a fost în dezbatere povestea asta. Eu vă aduc aminte că în lege s-a introdus atunci la cred că la propunerea autorității electorale permanente împreună cu grupul, nu știu cum s-a chemat, grupul ăla din Ministerul Justiției. Știți că trebuie să punem, să corelăm povestea asta cu ce s-a întâmplat astăzi, cum se explică de ce n-a mai ieșit ruralul mai mult decât urbanul. Păi eu vă aduc aminte da? Când în lege s-a introdus povestea, da, care trebuie să ne aducă aminte, de țăranii aia pe care erau luați da, cu mașina de procurori, intervievați în poartă, dus cu mașina. Din cauza asta, ruralul a fost astăzi suburban. Deci, recomand liberalilor să ia legea să vadă ce, cum, cu domnul Mihai Boicu care a condus. Mihai Voicu, care a candidat a fugit din țara, a candidat în diaspora, sperând că va obține numărul suficient de voturi. Mi-aș dori foarte mult ca domnul Voicu să nu fi la numărul de voturi, deși cred că totuși a luat câteva zeci de mii de voturi acolo. Dar, pe primele două locuri, foarte probabil se va regăsi USR și PMP, nu PNL. Dar, foarte interesant, domnul Mihai Voicu, care a blocat votul celor cu flotant. Adică a, a, a blocat câteva sute de mii de cetățeni. Am discuție săboteze. tot legat de legea. Aia. A blocat pe aceeași lege. Oamenii din străinătate să boteze au fost mii de oameni care s-au întors pentru că nu au rezidență mulți român din Italia, din Marea Britanie, din Franța sau din deci Germania. Deci a făcut un mare bine acest pe SD-ul că ca care este o. o care este în realitate o loază, dar care permanent a fost în, la trena conducerilor politice. Crin Antonescu, Călim Popescu-Tăricianu, Bogdan Olteanu și acum Alina Gorghiu -au promovat, pe acea, au promovat această loază autentică care întruchipează perfect imaginea politicianului postdecembrist. Deci, da, în regulă, eu cred că legea asta trebuie luată la mână imediat și nu numai de PNL, ci de toate partidele care vor intra în Parlament. Pentru că, încă o dată, aici intră povestea cu subvenționarea să începem să ne uităm ce se întâmplă și în alte țări. Cu afișele care au dispărut, cu concertele care au dispărut, cu toate alea. Dar eu nu mă aleg de găleată și de pix, fiindcă asta a fost fluturată chiar de domnul Voicu de nu știu câte ori. Dar felul în care s-a desfășurat campania electorală, găsiți o singură voce care să spună că a fost în regulă. Toată lumea a spus același lucru, a fost o rușine, n-a fost o campanie electorală. Asta într-un plac în alt plan, din punct de vedere politic efectiv. Eu mă aștept ca doamna Gorghiu să-și dea demisia urgent, da? Să fie repusă purtătoare de cuvânt doamna care era înainte, nu mai știu cum o cheamă, de la ea lor mița, a candidat la Senat acum. Deci, Pocora. Pocora. Așa, doamna Pocora să fie repusă purtătoare de cuvânt. Și înainte de orice, eu mă aștept ca până leu urgent să organizeze congresul pe care tot așteptăm de vreo una jumate. Deci Congresul în care să fie ales un președinte, să vedem cine mai rămâne în PNL până atunci. Apropo de ce spunea domnul profesor Radu că nu mai avem dreapte, e clar, stânga are o victorie istorică, categorică, nici nu să discută, o să vedem ce și cum o să fie cu primul ministru, dar dreaptă nu mai avem la ora asta. Pentru că încă o dată, eventual, deci nu pot să spui că USR-ul este dreapta. Îmi cer scuze, alături de noi, marele câștigător al acestor alegeri, scor de 45%, Liviu Dragnea, în direct. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Domnule președinte, să spun domnule prim-ministru. Domnule președinte, cum a fost ziua de astăzi și care e numărătoarea parțială, dacă aveți deja numărători parțiale ale votului? Ziua de astăzi a fost o zi frumoasă, însorită, dar o zi cu multă tensiune, trebuie să o recunosc. Uh, o zi în care eu cred că românii au dat niște răspunsuri importante la, la unele întrebări și cred că au avut și o reacție la, la un anumit stil de a face campanie sau politică. Uh, L-am ascultat pe domnul Alexandrescu mai devreme și, și are dreptate și am același punct de vedere. Uh, nu e în regulă că dreapta politică din România este în situația actuală. Pentru că eu am crezut și cred tot timpul într-un echilibru al forțelor politice. Orice forță politică are un procent sau o putere mai mare decât un anumit echilibru, nu este, nu reprezintă ceva sănătos și cred că s-a întâmplat. Asta cred. Nici nu vreau să-i cer, nici nu e treaba mea, că au ales ca în ultimul an să nu vorbească despre ce vor să facă pentru români, ci au instigat foarte mult la ură și la dezbinare. Și n-au înțeles că, că românii nu mai vor asta. Românii vor totuși să aibă și ei o țară în care economia să crească, în care vor să simtă creșterea economică în buzunarele lor, în care vor un sistem de educație, de sănătate, vor salarii mai mari, vor să mănânce produse românești. Vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți, nu am loc. spus la nicio televiziune, am vrut... Doar la dumneavoastră, că vă știu foarte bun român. Am fost în piață, nobor acum câteva zile, n-are importanță. Eu sunt pescar, îmi place foarte mult peștele și căutam pește. Și am intrat în vorbă cu oameni care vindeau pește. Și am întrebat, aveți crap? Avem un crap foarte bun, e din Spania. Am întrebat pe alții, aveți caras? Da, avem un caras foarte bun, vine din Italia. Dar să vedeți ce somn avem, nu știu de unde... Din România erau doar câteva știuci amărâte. Și gândiți-vă, știți dumneavoastră și eu, ce bazin hidrografic are România și ce fond piscicol poate avea această țară și avea această țară. M-am gândit după aia la facturile de energie. Energia electrică o plătim la o firmă care duce profitul în altă țară. Energia termică la fel, gazele la fel, apa din București la fel, Domnul Rareș Bogdan, eu iubesc și vreau să iubim toate companiile străine. Dar cred că trebuie să începem să ne iubim și pe noi. Trebuie să începem să iubim și capitalul românesc. Eu vreau să începem să ne hrănim cu produse de ale noastre, nu cu importuri de proastă calitate. Și să știți că oamenii din ce în ce mai mult își doresc asta. Și n-au găsit din păcate în cealaltă parte un astfel de mesaj, astfel de propuneri, cu ură, cu jigniri de cea mai joasă speță nu poți spera să câștigi alegerile în România de astăzi? După părerea mea. Domnule președinte Dragnea, cum, care va fi propunerea de prim-ministru pe care o face partidul dumneavoastră și dacă veți intra într-o coaliție guvernamentală sau veți realiza singur majoritatea pentru că la redistribuire foarte probabil veți obține aproape 50%. Uh, și dacă vom face 50% ca și mandate în Parlament, ceea ce e puțin probabil, totuși așteptăm rezultatele, uh, noi vom face alianță cu alții, Așa am vorbit de la început uh, și menținem această înțelegere. Am avut o guvernare bună împreună, am avut o colaborare bună în, în Parlament, avem relații corecte între noi pe bază de parteneriat și cred că o coaliție stabilă la guvernare este un lucru bun pentru România. În ceea ce privește nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, nu e nicio grabă. Pentru că mâine de-abia așteptăm și noi rezultatele oficiale, sper să fie gata până mâine seară. O să avem în perioada următoare o discuție serioasă în partid, pentru că cel mai important lucru este să avem o susținere totală din partea întregului partid pentru această propunere, Pasul următor, o discuție cu colegii de la ALDE, dacă și ei vor accepta acest lucru. Și de-abia după asta, când avem aceste decizii, propunerea cu care vom merge la Cotroceni va fi una singură și nu vom schimba. Excludeți posibilitatea ca dumneavoastră să fiți acea propunere, mai ales că ați scos un scor istoric al partidului, un scor mai mare decât a reușit să scoată Adriana Stase sau Mircea Ageoană sau colegul dumneavoastră Victor Ponta. O să vă dau un răspuns care mie nu place când îl au la alții, dar vreau să împăstrez păstrez această abordare încă o perioadă. Nici nu confirm, nici nu infirm. Am înțeles și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Domnule președinte, vineri au circulat în spațiu public uh, sute de mii de mesaje, dacă nu milioane, semnate Victor Ponta. Mesaje care nu au fost anulate, care nu au fost contrazise de fostul premier, fostul, sau actualul dumneavoastră coleg, domnul Ponta, cum vedeți acest lucru, ce a însemnat pentru PSD mesajul dat de uh, Victor Ponta și ce măsuri se impun, dacă se impun împotriva domnului Ponta, care a făcut campanie pentru un alt partid. Fără rezultat, dar a făcut. Este, este o seară importantă pentru noi și noi suntem preocupați acum să ducem la capăt numărătoarea paralelă pentru că vreau să ne apărăm rezultatul din, din această seară. Uh, sigur, ar fi fost bine să nu fie acele mesaje, au produs oarecare derută, dar ne-am organizat și, până la urmă, efectul a fost destul de mic. Da, mulțumesc foarte mult, mult succes în continuare și, și felicitări! Mulțumesc mult! Da, ne întoarcem în platou, continuăm discuția. Domnul Dragnea a intrat pe televiziune din străinătate în o Omeoniță și era în așteptare și de asta, de asta nu mai aveam cum să punem întrebări. Dar va veni în platourile Realitatea TV și atunci eu ești invitatul meu să purtăm o discuție pe tema programului, a guvernării și a ceea ce urmează să pună în practică, îmi pare rău că din cauza aceasta a presiunii care o realizau alți colegi, nu am apucat să întreb. Eu am programul semnat de domnul Dragnea, programul de guvernare, pe care l-a semnat în platou și pe care a promis că îl pune în aplicare. Eu vom monitoriza punerea programului în... Nu, dar uh... că uh... era foarte important să ne răspund la ce se va întâmpla cu lupta împotriva corupției seria negrea ridicată da, în... exact. înainte da, de da, casa. Dar numai uh... nu mai... Uh... Dacă se apucă uh... să modificare legele... E ce de întrebarea momentului. Adică eu cred că domnul Dragnea, spre deosebire de cei la ai PSD-ului, a demonstrat că poate fi frecventabil și un om de negociere și un om cu care se poate duce o discuție europeană până la capăt. Însă domnia sa, prin alianța cu ALDE, va avea o problemă de percepție publică, pentru că domnul Tăricianu și toți liderii ALDE au declanșat un jihad, practic, împotriva DNA-ului și împotriva luțului anticorupție. Cred că președintele Claus Iohannis va trebui să respecte Constituția, probabil că dacă PSD-ul, prin redistribuire, va face un scor cât să-i permită să-și numească un premier, cred că domnul Dragnea, dacă rămâne în continuare un lider lucid al stângii românești și a demonstrat că poate câștiga bine cu stânga, pe partea sânga românească, nu se propune pe sine ca premier, pentru că dânsul are o condamnare penală, va găsi, eu cred că PSD-ul are cel puțin 3 sau 4 lideri care ar putea să fie foarte onorabili în funcția de premier. Dar va trebui să fie foarte atent la cum își negocează poziția cu ALDE, pentru că discursul ALDE este un discurs împotriva interesului național, cel puțin până acum prin cruceada asta împotriva uh, procurorilor, magistraților și așa mai departe. Adică greul, cu adevărat, abia cum începe pentru Livi dați da. vă rog, frumos, două în continuare. Vă rog, avem, avem da. nu mă supărați, da, uh, nu mă domnul supăr. uh, Florian Bichir, apoi Sigur. doamna Laura Chiriac și domnul Nicolae. Foarte pe scurt, una, ca să vină niște oameni unde trebuie să odăm actualul executiv condus de Cioloș, ultimul probabil. Pentru excelenta organizare a alegerilor, cred că sunt cele mai bine organizate alegeri care au avut loc din 1990 până acum. Corect. Știu că se poate să dăm în cioloși, că nu mai e știți la. Pentru că putere. le organizează AEP-ul, nu guvernul. Da, <laughs> dar să știți că prim-ministru de interne afaceri, da, mă zic, Asta una la mână. Autorităților române, atunci le mulțumesc ca să nu. De nu se supără AEP-ul, da, Da, e ca să supăr pe domnul o profesoratul, trebuie să-i reamintesc cu umilință că nu toată lumea spre deosebire de domnia sa nu credea PSD-ul la 40, sunt mărturit, dacă vreți, chiar și din aceste emisiuni. În emisiune la colegul dumneavoastră de plato și la prietenul la domnul Hoandă pe 30 noiembrie dădeam eu PSD-ul la 42 și a fost mai bun la 44. Deci dumneavoastră știu că a dat un 38%. rare și că cât de antipsedist el a, a trebuit să, să spună un 39 la PSD. Deci asta că nimeni, probabil că e viziune personală a dumneavoastră, că nimeni a văzut. la mine mă Aia da, dar nu ne băgați să prin aceeași oală. O primă observație, de văzut. Pentru analiști, zic eu, oameni serioși, de unde e creșterea asta extraordinară a PSD-ului? Pentru că bazinele electoral a PSD-ului, statistic și foarte clar demonstrații de 35%, s-a dus la un 44%, prin redistribuire, gândiți-vă, că riscă chiar 48%, ceea ce cred că au spart termometrile în țara asta. O altă analiză, ce se întâmplă cu PNL-ul, partea dreaptă dacă doriți, pentru că sunt mai multe vine aici și eu mă aștept la tinerii furioși din funcția PNL-ului, cei care sunt cu demnitate și astăzi, îi o demisie răsunătoare, probabil mâine. N-ar fi atât de târziu. Deși, din ce mi-a povestit uh, prietena mea, Oana Sănciuscu, așa înțeleg că PNL-ul mai joacă la conducere, nu știu ce, dar probabil că e o joacă de-asta mai, mai uh, intensă. Deci asta ar fi analizele de făcut pe viitor. PSD-ul care rupe, a fost probabil un vot anti-ICT. Cine a fost inteligentul care a canibalizat voturile PNL-ului, ufrând în mod uh, absolut uh, nelogic din punct de vedere politic. usr care mi se pare că face un scor excepțional, nu vine să cred. Un antisistem. I-a mai spus că usr e un fel de de dus la școală. Dar cu 10 oameni, 10 cheori în teritoriu, scuzați-mă, să scot 10% eului tot, Asta înseamnă un pic de sinucidere pe la PNL pe acolo. Uh, nu în ultimul rând, aștept mâine de dimineață ca prietenul meu Oreste să mă aducă două că am fost pariu că intră pe MP în Parlament, trebuie să-și aduc aminte că am și înregistrarea. Dacă intră PMP-ul, îți aduc, da. dar -ar să ar să-mi aduci tu mie. Uh, e, să vedem. Te deci, sunt mai mult decât convins. Am telefonul deschis la special în seara asta ca să fi confirmat că toată lumea dă peste 6%. Vind voturile din Basarabia. Iar în Basarabia, Basarabia nu, nu, nu, nu culoțe că două nume, Andreea, Marin și Băsescu. Deci să nu ne șelăm că intră cineva da, dar cu Igor eu, Dodon. Eu acolo. Nu vorbea de cetății români. Și ultimul lucru cu care vreau să mai spun ca să las și pe la sco, oricum stăm aici am figurație, intrăm uh, părând. Uh, aș vrea să spun că votul e suveran. Ne place, nu ne place. Asta e viața. Suntem oameni de dreapta. Asta e, dar vezi un partid care zdrobește toată scena politică cu un alt de care alunecă spre stânga. Asta e viața. Până la urmă, urmei, să punem punct. Și să vedem am mare așteptări de la domnul Dragnea. Eu-l felicit că a câștigat, dar aș vrea să văd un guvern care se ține de treabă și gata, hai când am, că am jucat asta cu tehnoclați, cu variante, am înghițit o și pe asta cu democrați. E de făcut și o analiză dacă noi au curățat tehnoclați ăștia pe cei de la PNL, un partid tradițional. Avem multe analize a noi, dar între timp să se apuci și de treabă că dacă nu, o să avem o problemă. Bun, am înțeles, a plecat tehnocrații, au intrat și tinerii furioși și liberi acum în Parlamentul, să la de la partida țării, deci o să fie o victorie excepțională. Intră și alte, o să intre pe MPO cu siguranță, să fie toată mai mulțumită, dar hai să -și guvernăm și noi ceva, să facem ceva cu țara asta, că de analize ne ocupăm noi, sau probabil de opoziție, cum la domnul Turcan. Dacă e nevoie, tot sau o să facă uh, opoziție la... Uh, la eventuale o de la pagini. Și încă o dată spun, punctul meu de vedere că Dâncu e un premier extraordinar. Dacă îl propun deși noi, membru de partid, dacă înțeleg că se bat acolo decizia de ce și-a dat demisia din PSD. Probabil că trebuie să scrie noaptea. Vrea mea în continuare este că da. va fi domnul Dâncu sau domnul Dragnea? Doamna Laura Chirian. Dacă vreți să mai dau ce... Nu e premier, dar este invitata noastră. Eu o Uh, vin, cifre, vin cifre de la PMP din diaspora pentru că aici se joacă intrarea acestui partid PMP de parlament PMP-ul PMP da. PMP Chișinău uh, are scoruri da. foarte, foarte bune îmi spun oameni de acolo suntem martorii serii în care Liviu i-a mâncat sandwich Alinei uh, aici uh, a fost nivelul dezbaterii în această campanie uh, E regretabil, s-a văzut în lipsa de mobilizare la vot. T participarea pe care am dat-o aici, la realitate a fost chiar. 40. Nu, a fost 35, 35. din partea 35. mea, adică Abena, chiar mai mică. Eu m-am dus cu PSD-ul la 41%. Aș vrea să felicit și adevărații um, factori care au declanșat această victorie istorică a PSD-ului. De neimaginat. În urmă cu câțiva ani, aceștia sunt Dacian Cioloș și echipa sa de tehnocrați. Victoria de astăzi a PSD-ului li se datorează în întregime. Românii, deși președintele Iohannis spunea și spunea pe bună dreptate, pentru că România a experimentat votul emoțional, Românii se pare că au trecut de etapa votului emoțional, s-au dus în, în aria votului pragmatic, guvernarea PSD. Uh, nu se poate, ne place, nu ne place nu se poate compara cu anul acesta sigur a fost doar un an, dar nu se poate compara cu frâna de mână pe care a pus-o uh, guvernul acesta în acest an. Ce se va întâmpla cu Dacian Cioloș? Uh, scriam un editorial uh, acum câteva zile în care îl comparam cu personajul Julian Sorel al lui Standal care s-a îndreptat către Eșa Fod, lăsând în urmă două femei, una l-a plâns, cealaltă i-a pus capul trofeu în vitrină. Acum una dintre femei, probabil USR, îl va accepta și îl va adopta pe domnul Ciolo și probabil că și va putea continua cariera politică uh, acolo. Uh, cu votul din Rural, uh, domnul Alexandrescu a făcut o, o remarcă cheie în această seară, dar Ruralul a fost părăsit aproape certificat de deci s-au dus vremurile în care așteptam o mobilizare mare în rural, vremurile în care preotul, așa spunea, votați-l pe Ion Iliescu. Uh, asta e dinamica României de astăzi, trebuie să o acceptăm, discursul lui Liviu Dragnea din seara, asta de la, de la realitatea, interviul pe care ți l-a acordat, Areși Bogdan, a fost foarte bun, echilibrat, uh, curat, nu știu de ce, dar instinctul meu uh, se duce către Liviu Dragnea, prim-ministru. Domnule Nicolae Eu aș începe prin a spune că nu e o surpriză pentru nimeni rezultatul de astă seară, dar că România a votat altfel decât a votat lumea, luând o din America cu Donald Trump, trecând prin Marea Britanie cu Brexitul, ceea ce se prefigurează în Franța cu partidele de dreapta cu Italia care l-a refuzat pe domnul Renzi și chiar cu Austria care, deși în duelul extrema dreaptă și ecologiști a pierdut extrema dreaptă, această extremă dreaptă a, fost, a avut un vot din două, practic. În România s-a votat masiv la stânga. Total ne-așteptat prin amploare de data. Asta adică nimeni n a văzut PSD-ul la 45%. nici măcar. votat care -a la cu un proiect de dreapta. Nu, la, la 44%. Ușe la, la 45%. la PSD-ului a fost mai degrabă la 45 de la de decât de stânga. Deci România prin PSD un program economic de care sigur că ne vom, la care ne vom uita cu atenție dacă e respectat, dar care a fost de dreapta cum a fost și ce al lui ului de altfel. Dacă dai să spuneam struțocă mie un partid o uniune uh, cu un program de dreapta. Al, a doua remarcă uh, asupra specificului românesc este acest curent naționalist care traversează tot discursul politic de la toate partidele, chiar și la USR uneori. Nu s-a regăsit în urne neapărat cu partidele care pot fi calificate și în de România în schimb, de extrema dreapta. A fost luat, dreapta. Cred, masiv de PSD, da? pentru că inclusiv discursul din seara asta exact, a A fost foarte marcat ternic, în acest uh... sens uh, și al lui Liviu Dragnea. dar Repet, aceste ia? partide, deci nici PRU, nici uh, Alianța, Păușă. nici... Practic, uh, uh, PRU a făcut uh, campanie pentru PSD. Complicit. Deci nu au intrat, nu se regăsesc în Parlament. Păi, dar și tu ne pe toate, Căutici a intrat? Căutici <laughs> vine în platou, poți să-l întrebi în direct, peste a? 30 de minute. A, <laughs> Apoi? Aveam o emoție și n-am net. Ce nu puteai să stai Scorul USR-ului, care este foarte interesant, dar care a luat, în primul rând, de la Partidul Național Liberal, yeah. care este într-o degringoladă absolută yeah. uh, uluitoare yeah. pentru mulți, okay. dar uh, pe care și-o merită din plin, având în vedere că n-a avut nici viziune, nici lider, nici program, nici nimic și că nici n-a știu să joace cu domnul Cioloș. Nici domnul Cioloș, după părerea mea, uh, nu s-a orientat suficient de vreme pentru a intra pe o linie politică reală, cu o susținere a unui partid politic clar și asumat, mă refer la PNL și, de ce nu, și la, PSD, la, la USR. Și am rămas așa cu între două scaune, cu o platformă care e adoptată, cu un candidat care nu e candidat și, până la urmă, cred că și asta a dus la răspândirea uh, vocilor de dreapta, voturilor de dreapta care nu se mai găsesc deloc nicăieri într -o, de o manieră absolut convingătoare și care poate să reprezinte la ora la care vorbim o alternativă. Da, Nicola, tu mi în unde partid ai luptat în teritoriu ca să știi că ai de un premier care nu l-a partidul tău? Nu. Nu, ah, nu Asta, asta noi, a, a, a, mai detarzați. Deci asta era ultima mm -hmm. mea remarcă. Mi-e plăcut să mai puțin în general. Uh, vreau să... Nu, E un specific pur românesc. N-am văzut nicăieri așa ceva. Deci un om care vrea să-și continue o acțiune, a fost adus acolo pentru a face o politică, a fost numit pentru a face o politică, politica nu nimic infamant trebuie să-ți o asum. și la sfârșit, pe ultima sută de metri, a spus eu chiar el în recentele interviuri, că ar fi vrut să intre mai repede pe un culoar politic decât a făcut-o, dar că asta a fost situația, dar nu poți să chem oamenii la vot dacă n-ai partid. Nu există niciun fel de logică politică în acest demers și asta o plătește toată dreapta la ora actuală. Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla și asta e foarte important. Sigur, dacă intră PMP-ul, dacă intră alte... Uh altă situația. intre pe PMP-ul că... centri... preia dreapta, pentru că deci asta am vrut să E mai greu aici asta avea... PMP-ul e mai greu de uh, mai este nu sunt pute... 100% dacă în mult, nu intră PMP PMP parament, se de de PMP se pe PMP-ul Parlamentul de oameni de dreapta PSD se trece la 49% foarte corect observația lui Florian 13 puncte, dacă nu intră PMP-ul 13 puncte, se redistribui și probabil PSD obține singur este 50% mandat. Dar dar vreau acolo. să precizez un lucru care mi se pare important și nu uitați, să scoată PMP-ul înseamnă Traian Băsescu. Punct. În dreapta dacă vorbim. Asta deci e, asta da, vreau. Și da. deci toate lumea se va raporta la Traian Băsescu. Eu am vrut să spun că, că deあ de spus Valeriu de de de Turcan și apoi Acum, colegul nostru Tabermand în completarea celor spuse deja, dacă ar fi să ne uităm la cifra PSD 45. Și vedem și un PRU la 3 4 și câteva procente pe care ALDE le-a luat, Le luat de la PSD. Vedem că bazinul acesta, nu știu dacă e neapărat de centru stânga, dar este cu un anumit tip de mesaj, o anumită conștiință de sine, care se activează acum, merge undeva spre, spre 55%. Uh, nu, este, nu este un mesaj pozitiv care aglutinează acest electorat, acest bazin foarte mare pentru prima dată. Mi-e teamă că s-ar putea să găsim acolo un mesaj împotriva occidentalizării, s-ar putea să fie un mesaj împotriva anumitor instituții ale statului, s-ar putea să fie un anumit mesaj împotriva unor priorități pe, pe care oamenii le-au perceput din dezbaterea publică și și eu ca nefiind prioritățile lor. Uh, poate... Ar putea să fie o componentă de vot negativ împotriva unei anumite setări a agendei publice. Oamenii să vadă că, nu știu, educația, sănătatea, ideea de respect, de asistență socială, nu sunt valorizate în, în discursul public. Pentru că altfel nu putem să ne, să ne explicăm. E clar că se întâmplă ceva în, dacă vrei, în tectonica acestei societăți. Uh, un partid antioccidental pe alucuri prorus ca PRU să fie undeva la 4% eu zic că este un semnal de alarmă în sine. Uitați-vă și la discursul domnului Tăricianu împotriva parteneriatelor noastre strategice, împotriva instituțiilor statului. E un curent de opinie, adică anii ăștia de propagandă păream este că au, au dat ceva rezultate și rezultatele le vedem aici. Apropo de uh, domnul Dragnea, acum Uitați-vă la scena din această seară. Veți vedea un lider de partid care transmite autoritate. Mișcările corpului sunt la minim. Este un om care a reușit să creeze un contrast între o autoritate aproape suverană unui partid greu da, care și-a mobilizat rețelele și foarte mulți membrii ai cabinetului Cioloș, care au fost folosiți în campania împotriva domnului Dragnea și împotriva PSD-ului în această perioadă. Oamenii au văzut două realități. Niște oameni tineri, fără experiență politică și un greu al pește românesc, preocupați să transmită următorul mesaj. Cu PSD, lucrurile sunt pe mână sigură în această țară. Aș vrea să mai spun ceva apropo de mobilizare. E o mare diferență între a mobiliza în blind, adică veniți la vot, dar nu știți cine vine, și ați mobiliza activul de partid. PSD-ul n-a dat niciun mesaj dragi români, veniți la vot. I-au fost preocupați de un singur lucru. Tot activul de partid și toți oamenii care erau în respectivele circumscripții sate, orașe, comune, ei să vină. Dreaptea a, făcut în felul nu, dreaptea a făcut în felul următor. Dreaptea a zis așa. Tinerilor! Toți veniți la vot. Patru din cinci au votat USR. Pe banii folosiți în campania PNL. Vreau să înțelegem diferențe de mobilizare. Una e să mobilizezi de avalma și alta e să-ți mobilizezi pe ai tăi. Liviu Dragnea are o performanță și a mobilizat pe lui în condițiile în care Victor Ponta dădea SMS-uri în țară să vină pe la, la PRU și ALDE, e un lucru certificat de sociologi. și ALDE capta câteva procente din zona PSD-ului. Da. Așa s-a ajuns la această victorie istorică. Pe internet sunt mii de cereri de demisie. Domnul Turcan, adăugați ceva... de cereri de emisii autonome, fiecare cum... Adăugați ceva apropo... Către apropos, cine, din celele? Către oameni din conducerea Partidului Național deci, Liberal. Adăugați ceva... Cred că cea, le văd și ei, de dar... Ceea ce e o greșeală ce. fundamentală, cum să trimiți mail către conducerea PNL, când conducerea nu. PNL nu există. Nu, oamenii... Adică, voi cu trimiți în vana, așa... Nu mă apuc pictabil, deci atât vreau să spun... Pentru că vreau să spun un lucru pe care toți l-am spus așa, de-a lungul dezbatelor noastre, apropo de 55% la care s-a ajuns, întrebarea cum s-a ajuns acolo. S-a ajuns acolo pe lângă ce spuneți, apropo de spuneți dragnea cu peștele. Există semnalele în programele PSD-ului pe care le-a susținut în campanie de liberalism. S-a spus adesea... S-a spus adesea... Păi așa e, dar așa asta e? trebuie nu, spus Asta acum. am discutat o săptămâna trecută. Păi, asta aici, vedeți, și atunci trebuie reamintit da. lucrul ăsta. Să, să vedeți să la anul ce dăm Să vedeți la anul ce dăm pește românesc. Să ce românesc, știu da. ce da. românesc. Da. Vă rog, domnul Handră. Mi-a plăcut foarte mult categorisirea asta lui Cosmin Gușă, cu premianți, repetenți. Nu prea e clasa de mijloc, nu prea e clasa care e între 7 și 8, ceea ce eu remarcă foarte bună. Dar eu am vrut să vă atrag atenția asupra mediului în care s-au desfășurat alegerile și în care trăiește România. Într-un mediu în care capitalul românesc a fost distrus, într-un mediu în care în fiecare seară a fost scandal și mesajul lui Dragnea tot timpul campaniei, și îl fericit pentru asta, premiat cum zicea Cosmin, și și eu. a zis, domnule... Haideți să, haideți să nu mai atomizăm societatea. Ea a rămas de la Băsescu. Atomizată, distrusă, oameni care se urăsc delatori, inchiziție. Nu mai merge așa. Asta e răspunsul României că vrea să construiască. Răspunsul României la instituții care controlează capitalul români și îl distruge. Răspunsul României la liniștea de a putea trăi în țara ta și de a bucurat de capitalul tău. Pe de altă parte, Liberalii au venit numai cu mesaje otrăvite, numai cu demonizări, numai cu chestia asta. Ori, ce fel de om să fii să te numai în demonizare și, ju -și să zici, hai să-i punem pe ăștia că i distrugem pe ea și că îi facem pe ea. Nu cred că merge așa. Semnalul ăsta uh, și mesajul ăsta nu i se potrivea Alinei Gorghiu, care a insistat pe mesajele care nu se potriveau cu ființa ei. Sori. Sorry. Aici ceva e. foarte important de remarcat m în această seară. Cea mai mare absență a electoratului la aceste alegeri este publicul tânăr între 18 și 24 de ani. De unde tragem concluzia că niciun partid politic nu are comunicatori suficient de neconvingători care să se adreseze unui număr foarte mare de tineri între 18 și 24 de ani. Și am să pornesc de la PSD. PSD-ul are un discurs foarte convenabil pentru un public cu plus 50%. Alina Gorghiu și PNL-ul s-au adresat unui public plus 40, 35-40. Iar Nicușor Zan, din păcate, nu a reușit să convingă decât publicul plus 25 spre 30. Adică corporatiști, oamenii... Lugar... Da, repet, tinerii. Eroii fiecarei revoluții, până la urmă, rămân tinerii până în 24 de ani. Pe ei nu îi bagă niciun partid în seamă. Și o să vedeți că lucrurile acestea se vor întoarce ca un bumerang peste patru ani am constatat cu tristețe că nici măcar cei de la USR nu au găsit un comunicator convenabil pentru acest segment de public. Și dacă facem un calcul matematic, într-o matematică simplă, dar e o matematică ireală, pentru că noi nu știm exact cât suntem cu drept de vot. Eu nu cred că suntem peste 18 milioane de români care au drept de vot, pentru că eu nu cred că suntem aproape 30 de milioane, că suntem mult mai puțin decât eram înainte de 89, ținând cont de faptul că mulți au murit în condiții mizerabile în această țară, în spitalele din România, și în, în depresia asta generalizată de 27 de ani, plus că nu știm câți români realmente sunt în diaspora. Și atunci, rămânând așa într-o incertitudine matematică, eu atrag atenția tuturor partidelor politice din România să-și găsească neapărat o punte de comunicare și pentru un segment foarte important al societății românești, ceea cuprins între 18 și 24 de ani. Niciun partid nu are comunicator la ora asta pentru acest segment e, de E punct. cel mai complicat segment, cel mai greu de scos la vot. Ieri, Segoren Royal, fostă candidată la președinția Franței, a propus 100, 1000 de euro bani din partea statului pentru achiziționarea primului scuter electric. Ne interesează ameliorarea calității vieții. Vrem ca ambulanțele, pompierii, mașine să fie electrice și încurajăm transportul uh, o să tinerilor de cu acum, electric. Elena Băsescu, mai mult a avut o idee năstrușnică, dar care prindea la tineri și anume legalizarea maricoanei. Mm. A fost o temă care, pe tine, Eu vă spun, sunt un analist serios Și eu încerc pe toate fețele da, Să văd care este jocul Sau partitura partidelor politice pentru tine De la acea propunere Care realmente se întâmplă Și în Statele Unite și în Europa În Europa Vestică și în Cehia nu da, deci uh, mai să... numai cei tineri ar dori să... Ah, sigur că o, nu doar cei tineri, dar... și ce faci discriminări e... legate de vârstă? Domnului domnului de domnului de domnului se se ce au, nu se fie mare de pericol pe lumea și capitalul românesc și oamenii de afaceri? Dar referitor la tider dacă îmi permiteți o remarcă de, mă rog, analistă... Nicola, să ideea care am Dar declarații Victor Ponta. A, așa cum Ponta și după aia pe Victor Ponta, oh, oh, pe bune, oh, ne sim? Mocirlă, că nu era vorba doar de cei de la antena Era vorba de toți cei care îndrăznim să gândim altfel Și să nu ne supunem directivelor șefilor, șefilor Domnului Iohannis, domnului Cioloș Cred că noi toți ăștia am fost mult mai mulți decât, decât ai lor Și acum, măcar cu votul în spate Hai, hai, vină cu mi coace, vină-mi Liviu Liviu Sau te Nu. Te acopăr. Mai vorbește odată, te rog ca să scap eu. eu am spus un lucru bazat pe experiența pe care am avut-o în cele trei guverne. Într-unul dintre ele, Liviu a fost alături de mine. Dacă vreți eficiență și vreți să facem treabă, cine e șeful partidului e și șeful guvernului. Dacă vreți să ne certăm, ne certăm cum a fost cu Ciolo și cu toți ceilalți. Acum te lăs. Este posibil să facă parte dintr-un viitor guvern? și alde? Seară bună, vă doresc. Putem mereu ați face o alianță pentru Cum? Rezultate parțiale, Am început să încarce colegii mei, până acum se confirmă exit poll Deci s-ar putea să fie o măsurătoare corectă a sociologilor. De aici mergeți în chisele, să numărați în continuare sau să să ajung și închisele mai târziu. Mai am niște întâlniri. O prima ședință cu colegii noastre de partid. A, nu, mâine ne auzim la telefon, ne sfătuim, nu-i nicio grabă. Cei de la Alde, am văzut că domnul Stroie a fost aici. Mâine, mâine sigur o să mă văd cu domnul Tărician. Sigur, sigur. La un moment dat ne vedem mâine. Mereu asoace. ce protocol pe care îl veți încheia cu cei de la ALDE pentru nominalizarea unui singur premier? Da, noi ne ținem de ceea ce am stabilit. Cred că și ei se țin. Dar aveți da. mulțumesc, mulțumesc pentru intrarea ALDE în Parlament? Nu, nu, nu. nu. Cred că... Eu cred că va intra. Și cred că va intra cu peste 6%. Așa cred. Așa, cel puțin, așa de sunt semnele. Cu aveți de gând să, faci, să intrați la guvernare, E acceptați ca parteneri? În partid, după care vorbim cu colegii de la ALDE și împreună stabilim calea de urmat că așa este firesc. Ce vă pot spune? Nu avem de gând să facem alianță cu PNL-ul, cu SRU sau cu TMR-ul. Președinta pnl Alina Gorgiu încă speră ca după numărătoarea oficială să mai poată cropi o majoritate cu USR și restul partidelor care intră. Ce pă, cum vedeți noastra această opinie a doamnei Gorbiu. Asta nu e o opinie, asta e altceva. Bună seara. Imagine, imagine cu nu se dezminte, nu ai cum să schimbi, diferență majoră între cei doi lideri ai PSD, fostul lider Victor Ponta și actualul lider, Liviu Dragnea, diferență, de, ce de la, la cer Din pomână? cocoș nu faci găină. Cea mai mare măgărie ce, care... Ce imagine... Sinistră și jenantă, incredibil, un astfel de un poți să facă A fac condus România trei ani și jumătate Doamne în calitate de Cât de jos poți să fii? Da. Da. eu îmi Meonită. Incredibil, mă uitam la imaginea cum Acum când Liviu Dragnea a obținut cea mai tare victorie, era acolo... Ai stat pe afișele P.R.U. PRU. Te-au făcut aia prim-ministru, dacă câștigi, cu programul lor ultra extremo naționalist, Cred că Extremist. la P.R.U. nu mai peștii trebuie să fie din România și rândunelele și berzele trebuie să fie mai din România. Dar și acum după ce au luat 44% 45% cât tot fi luat, gata alături de Liviu Dragnea împreună cu el. Nu, dar mai mult decât atât. Pur și simplu, trădesc partidul în campanie electorală, pentru că e trădare. Tu îți spui imaginea fost premier și are o, o încredere, are un capital de încredere, Victor Ponta, între politicienii, ea, care încredere sunt, câțiva care au încredere în ea. Și îți spui tot capitalul politic la adresa unui partid care nu e al tău. Îl pui în slujba lui și păi da, da, da. mă vii la Dragnea. voi Dragnea, dar ce bine-a o Nu ți Rău. Rău. O ce au zis dimineața la vot. Da. Zice, în sfârșit am putut să votă și eu ce am vrut. Da, Liviu, dragul meu, Liviu, dar mai da, da, îmi dau lacrimile când te văd. deci ca un o... soare o... pentru mine. -mă, Rău. Rău. Rău. Poate mă pui pe mine premier, că tu nu poți. Mă uit la ceas, îmi dau seama că poate nu pot să formulez așa, dar voi formula așa, și-mi un anistul scuze. politic... Victor Viorel a comis o aroganță incredibilă în această seară. A zis, nu vreau. Ăsta, care a girat cei 2,8% pe care i-a făcut pereu. a spus în fața microfonelor acum nu vreau să-l acoper pe Liviu Dragnea. pe păi băi, pitifernicule, de la, la înălțimea celor 2,8%, tu nu mai poți să acoperi pe nimeni. poate, doar un picior de broască sau de iepure și era pe care îl ține în buzunar pentru a-i purta noroc, pentru că al noroc nu cred că mai există. Deci păi dacă, domnul Draghi, două partide trebuie, trebuie să facă o ruptură masivă în, în propriul lor interior uh, politic. PNL-ul trebuie să se despartă definitiv de această blondă care, iată, reușește o performanță sub Elena Udrea, ceea ce e cu mare tristețe, tocmai eu spun treaba asta, dar și PSD-ul trebuie să se rupă de această gașcă groaznică de politrucii sovietizații, ghiță, ponta în campani, palada și alții. Deci dacă domnul Dragnea vrea ca stânga românească să fie o stânga autentică europeană și cu virtuți remar și da, ce spune da, domnul, domnul Hoandră. Da, discursul domnului Dragnea de împăciuială. Foarte pozitiv. De, că el pozitiv. a remarcat chiar la și în emisiune care cred că i-a ridicat pentru publicul. El, el a fost niciodată un publicul... radical din ăsta, să Nu, nu da, a Domne, în, în situația asta geopolitică... A oamenilor de afaceri și ăștia au ochii pe el acum. Nu, deci da, cât are de făcut... Și vă aduceți aminte? Din timpul lui Iriescu, unii, voi sunteți mai mici. Domne, singura opoziție o să rămânem noi presa Că Că în jur nu prea e nimic. Dragnea la Bogdan a câștigat două puncte din electoratul de dreapta spunând un lucru de foarte bun simț. Hai zone într-un într într climat geopolitic foarte, foarte, foarte complicat, chiar tenebros în care se află și România, o zăzanie internă și un permanent conflict intern, nu poate asigura un interes național corect. Da. Și atunci dragne a propus și toată campania lui s-a ținut a fost... de acest tip de politică British style, cum am numit-o noi mai acum două săptămâni. Adică domnule, hai să facem o politică constructivă, chiar și cu opoziția, ceea ce PNL-ul una a fost să-l Ne întoarcem da. la Nicola Don, pauză publicitară, ne întoarcem, ni se alătură și alți analiști. ne despărțim de câțiva dintre cei prezenți în platou, ni se alătură uh, și alții, rămânem î Numărătoare, numărătoare paralelă în direct la Realitatea TV care va fi difuzată informațiile de ultimă oră din uh, rezultatele exit poll pentru ora 21 pe care le putem da uh, publicității aproximativ 45% Partidul Social-Democrat uh, undeva între 21 și 22 uh, Partidul Național Liberal între 9 și 10,5 cei de la USR 6. Alde a intrat 100% în Parlament, 6, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, extrem de, extrem de uh, prezenți și disciplinați cei de la uh, UDMR și la muchie partidul lui Traian Băsescu, dar foarte probabil uh, pe... Uh, cei de la PMP au șansa votului din diasporă, acolo unde uh, au luat masiv voturi. Probabil uh, PMP și USR câștigătorii voturilor din diasporă. Uh, PNL-ul cu doi uh, candidați penibili, uh, Mihai Voicu și fostul senator Badea, au reușit performanța să fie în, foarte probabil al treilea partid votat în diasporă și nu primul, cum ar fi fost normal, dacă ar fi avut coerență în actele de. În strategia lor electorală ne întoarcem după pauza publicitară.